Ba, ah, tinka zen ba izan, eta bazen piskat, eh, streza piskat guretako, eh, eta azken eh, amak pundutan eh, elgarrekin ari izan dira. Alex, eh, Alex bukatu ditu eh, puntuak eta ni berri sartu nizpartean zen, nintzen, pishkat, eta akito nintzen piskat, eta irabazi dugu elgarrekin eh, izan gira azken amak pundutan, eta enetako hori da eh, hinduena eh, gu, eh, gu gara ire.